עגבניה, עגבניה, ותחכניתי יד שנייה. עגבניה, עגבניה, עגבניה, עגבניה. שלום שמחה, בואו שיב. מי שמחה נהיה ספורטאי. עצור רגע, אני צריך לדבר איתך. תדבר מהר, אתה עוצר לי את השוונג. מה זה אתה נושף כמו קטח קטור ישן? זה בגלל הריצת בוקר. אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרת? הריצה בניגוד לישיבה, זאת אומרת גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים. אני לא מאמין ברופאים, סבכה, אבל הרופאים מאמינים בריצח. רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר. בגזר. גזר. מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן. אברהם עליך. ממתי התחלת לאכול גזר? מהיום. אלא מהגזר לא תצמח לנו ישועה ששון. ממה היא תצמח? מהריצה. תרוץ. אני רץ. את יומקין מהמינימרקט אתה מכיר? מי? את יומקין. מכיר, מ... מי לא מכיר אותו? נוכל, רמאי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה. <laughs> שמוכ... אתה מכיר אותו, נכון? מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף. כן. מי לא מכיר אותו, אז מה? הלך, יומקין. הלך, הלך, אז מה? <laughs> למה <laughs> הלך? כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך. אה, ציומקן זה לא דוגמה. מה, ציומקן רץ? ציומקן רץ אחרי הממון. ואללה, הבהלת אותי. אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מעריה? לא שמעת מה קרה מה קרה? הלא? חס ושלום. חזר! לאיפה חזר? חזר בתשובה! יוסף חזר בתשובה! בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי. בוקר בהיר גם לך, יוסף! מה נשמע, יוסף? ברוך השם, יום-יום. ברוך השם, יום-יום! איך הברירות? ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ששון? גזר. שומעים, שומעים? כל נפץ הכרסום מגיע עד אוזניי. להשתגע, ששון נהייה צמחונית. ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה. אביה שמחה, נהיה ספורטאי, התחיל לרוץ כל בוקר. שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך? אם הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו! ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו אמורים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק, ולא כמו ספארי. שנייה, שנייה, אני, אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה. מילים כדורבנות, <laughs> נכון. לא, ספורט חשוב. כמובן לא בשבת. לא בשבת. גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם מוריי ורבותיי החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, <laughs> לחזור בתשובה. <laughs> מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה? מזרח. מזרח. אה, מזרח. ממול המערב. אה, זה לא השתנה. לא, לא, כל היום, ממול המערב. סליח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב? כיסא. אני אומר לך, הורידים נסתמו לו. ברוך אתה, על מקומו בשלום. הנה רבי יוסף, אז מה מהיום, כל היום תשב בבית הכנסת? מה רע, יותר קריר מאשר בעירייה? חזרו לדת חבריא, הדת קוראת לכם. בואו במונכם, בואו הצטרפו. ישראל, ישראל, ישראל, בטח באשר רוצה לחזור לדת, תחזור לדת. אני נשאר בצמחונותי. צמחוניות זה שיגעון עונתי חולף. חם היום, קצת חם. ששון, אתה מוכן לכרסם קצת יותר בדומייה? אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתכרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי צוקלומט ובלי צבע מאכל. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר? מה יש בגזר? בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מיסים, ביוב, ארנונה. למה אגיד לכם פעם בימי עלומיי הרחוקים הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר. אתה שלט חצילים, היו עושים מחצילים החמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים. מילים כדורבנות. תאמינו לי, כולם השתגעו. כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה. זה לא שיגעון. מה אתה רוצה, יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורים. הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים. זה נאמר. ובצדק נאמר. הנה תיקחו את כל העמים, תיקחו אותנו איפה כל העמים? בחוץ לארץ איפה אנחנו? בארץ למה? משוגעים משוגעים הולה משוגעים הנה רק שמונה בא אצלי הנכד שלי יעקב יעקב כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יעקב הבן של שרית של שרה שמה שרה, אבל יעקב קורא לו שרית מה זה חשוב? לא חשוב חס לו בא אצלי יעקב יעקב يا يكي! ما زه حشو؟ قال لي لا تبقي بالبلتاوتي أنا زוכير ما أمرني قال يا سبا يدور عليك أنا عميد لتجيس